Nas bi se izgubili i u prostoru i u vremenu. Mnoge od nas bi želje odvele predaleko. Mnogi od nas bi otišli za raznim mislima, odlazići daleko od potreba srca, i mislima i raznim osjećanjima i sigurno je da smo svi imali to iskustvo a jesmo i da jesmo svjedoči postepeni povratak crkvi tek vraćajući se hramom a kroz hramo vjeri a kroz vjeri sebi, a sebe Bogu, onome koji nas sazda i zbog koga nam se život dade, ne da bi ga živjeli odvojeno od njega, rasipajući ga, tačnije mučeći se, umilući, U vremenu počevši da umiremo, a u vječnosti neprestano da umiremo, da patimo, da stradamo. Dakle, vraćati se kramom, se gledamo sebe na drugačiji način. Upoznajemo se. Vidimo da nismo oni koji lutaju, da ima u nama i dubrih potreba.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 Pri tome treba naglasiti, braće i sestre, da sveti Jovan, kao što je u ono vrijeme, poučavao i ukazivao na spasitelja svijeta, najavinje Božije, pozivao na pokajanje i najavljivao carstvo svjetlosti, najavljivao carstvo nebesko, najavljivao sina Božije, na, Najavljivo,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 A život, svjetlo spasenje objavi se, otkrije nam se u ličnosti Sina Božije. I posle Jovana, on sam progovoš. Vidimo da su i Gavrilove riječi strašne. Da velikog prvosvešenika Zaharija, otec svjetog Jovana,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 niskim kombinacijama i pređubama, pa onda se tu nađe i nekom mjesto, neki neradni dan, neko trveno slovo, malo vremena da i svetom Jovanu posvetimo pažinu. Eto, Jovan dan valja se na taj način pokloniti likom i celivati potpuno ignorišujući njegove riječi i njegovu poruku, koja je, kako reko smo, i dan danas aktualna. I dan danas, sveti Jovan, krstitelj, ravna put gospodinu i priprema narod da dočeka gospoda. Da nije tako, brato i sestre, da je on završio posao, poravno put, pustio asfalt, otvoren gospod došao,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 što ne može sve stati u jednu ili dvije riječi. Ali u dvije riječi može da se izrazi njegova pouka i povuka i poziv. I danas u upućen svima nama, pogotovo snažno odjekuju te riječi danas, u ovom metrašu, u ovoj strašnoj brzini, potrebna nam je snažna riječ. Potrebna je snažna eksplozija. Potrebno je siv narijč da zaustavi miceo želje osjećnja. Bje samo učno kreanje cvremenog čovek. To ne može nije da ljučka riješ. Jedan čovek, Evo pokušavaju na razne načinje. Ovi pozivaju novo, oni pozivaju nono. Ništo to ne pomaže bras. Ako hoćemo rješenje, evo ga Jovanog, evo ga prorok i preteča. I šta kaže? Ništa novo i ništa drugačije od onog što je onda rekao. Jer nema nikog drugog da najavimo. I nema nikog drugog ko bi mogao da ga pošalja, kome bi bio pretečan do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 Pokajanje koje je tijesno vezano, a to često zaboravljamo, zato i nema zdravog pokajanja, uglavnom neke patološke projeve. Pokajte se, kaže, ali nestade tu. Ne samo pokajte se, to je nedovršeno, to je netakšno, to je opasno.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 Gdje nam je pušteno da živimo kako Ma da ni to kad se bolje pogleda nije po našoj volji nego nas strasti obmanjuju. Nego nas poziva da se pokajemo i da se promijenimo uz kladu sa voljom cara tog carstva. Zato se u ovim stihirama koje smo večera spjevali govori o Jovanu koji najavljuje svjetlost tog carstva. А где je ta svjetlost, braće i sredstvo? Ona je tu, samo da znamo. Tu je ta svjetlost. Svjetlost Carstva nebeslug na je tu, И nama. I ponuđena s sakom od nas. A gde su njeni zrace? Kako da je osjetimo, kako dušom da je primimo? Svjetlost tog Carstva ješ zapovijest i Carstva. Za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 To je svjetlost koja je prišla, ali te poštuje kao slobodno, poštuje te kao onog koji u mraku živiš. Ali ne narušava taj mrak jer je slobodnom vodom izabran i nudi se poštujući slobodu, pozivajući te na svjetlost neugrožavajući slobodu i dajući ti mogućnost da ostaneš u mraku vječan. Jer si šlobodan, jer si tako izabrao. Zato je mnogo važno da znamo, to je mnogo važno. Svjetlost je tu, u crkvi našoj. I to je velika svjetlost, braće i srste. Netvarna svjetlost. Čudesna svjetlost. I nudi se svakom od nas. Nudi nam se kao šlobodnim ličnostima, šlobodnim ljudima. I čeka nas да и у својим творећи вољу Божију, творећи заповести Христове. На жалост, то да нас морамо приметити. Страковито мали број хришћана који творе вољу Божију. Мада и не може чувити хришћанин ако не твори вољу Божију, ако не не дише духом Божијим. Застрашујте мали број Toliko nas se uguralo, pa je malo što ima ipak je nekako nagurano. I vrlo malo nas uopšte zna koja je volja Božija. Vrlo mali po ljudi obraća pažnju na svetu Giovana Krstitelja. Na ovaj dan kad se začinje na njegovu sjekovanja i sve ono što je njegova pojava izazvalo u ono vrijeme, treba da znamo da je njegova pojava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 Pa šalju, pa pitaju, pa provjeravaju, pa gledaju, pa, pa špioniraju, pa se carevi uznemiraju. Fariseji, književnici, prvo sveštenici, sav narod došlo da ga vidi, da ga čuje. I kako je postradao, od samoga cara posradao, na kakav način? sve to imamo u praznicima nego to zaboravljamo znači mnogo važna ličnost i da današnjih važnja i treba obratiti pažnju i obrativši je može u srcu da se otvore dver da se otvore vrata da svjetlost onoga koga najavi najavio uđe u naše srce da nam sveti jovan krstitelj pomogne da se istinski promijenimo i pokajemo Ne i ne naopakno, nego da stanemo, da se izbavimo od ropstva zaborava. Pomemanje više, svi robujemo, strašno zaboravno. Koliko dana, koliko sati, mi zaboravljamo potpuno gospodiske Hriste. Totalno zaboravimo na vječnost. Uvatljujemo svijet, uvatljujemo žiteljske brige, mnogo briži. To je veliko, strašno, duhovno ropstvo. A evo ga sveti Jovan tu da pomoge da kaže, stani, pokaj se, pokreni se, Carstvo nebesko se približi, sve to što ti radiš, odvojeno od volje Božije, odvojeno od njegovih zapovizma, sve to prazno, sve to tvoje uleženo, sve to i nije tvoje, te samo priviju, to će sutra da pripada nekom drugom, a posle njega nekom trećem, i neš koliko je vratnika promijenilo do sati,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 na Sina Boži. A Sin Boži, Svetim Jovanom, braći i sestre, otkriven i dan danas pokazan prstom krstiteljeva u crpi, u taru, u tajnu, u pričašću. Pokaj se i vrati se liturgiji Vrati se svetim tajnama, vrati se ispovijestima, vrati se svetom pričešćem, vrati se pokajanjem. I eto carstvo, tu je carstvo, tu ono počinje, na ta vrata se u njegovu razi. Dok ima vremena za pokajanje, braći i sestre, jer ima i vrijeme za pokajanje, ako je vrijeme za pokajanje, znači,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 Trašnu grešu. I ono što su propustili, a što im je uporno bilo nuđeno. Evo i večeras, braće se, neko bi možda pomislio praznike, službica je neka molitvica. Ne, a jeste i to. Ali nije to ako prvo nije poziv na vječnu gozbu. Današnji praznik, ne samo nama, nego svima, nudi i poziva nas na Carstvo nebesu svima, svima, svima evo ovo vrijeme teško vrijeme, mada mi hrvišanje ne smijemo da ga nazivamo teškim jer je blagodacno jeste da je u svijetu mraka ali svijet urežuje u zlu i u mrak. tamo nikad svjetlosti neće ni biti, niti je traži svijet i džavo koji ga nadaknjuje evo danas stvari je otvorena Sveti Jovan poziva iako su krize, iako su ratovi iako su velike pomete evo ga Sveti Jovan